84-cü məzmur Musiqi rəhbəri üçün Qorah övladlarının Gittit üstə oxunan məzmuru Ey ordular Rəbbi Məskənin nə qədər əzizdir Qəlbim Rəbbin həyətinin həsrətindədir Könlüm, cismim var olan Allah əmmət Ey ordular Rəbbi Padişahım, Allahım, qurban gahının yaxınında sərçələr yurt salar, Qaran bala çıxarmaq üçün yuva qurar. Nəb əxtiyardı evində yaşayanlar, daim sənə həm doxuyanlar, Nəb əxtiyardı səndən qüvvət alanlar, qəlbində siyonu ziyarət etməyi arzulayanlar, Baqa vadisindən KEÇƏRKƏN olara çağlayan bulalar görünər. İlk yalıştan ora gölməçələrə bürünər. Bu adamlar getdiycə qvvət aalar, Siyonda Allah'ın hüzurunda olanlar. Yarə ey ordular Allahı Duamı dinlə Ey yaqubun Allahı QULAĞAS Ey Allah, bizə sipər olana bax Məhs etdiyinin üzünə bax Sənin həyətində keçən bir günüm Başqa yerdə keçən min günümdən yaxşıdır Allahımın evinin keşiyində dayanmağım Pislərin çadırında rahat ömür sürməkdən yaxşıdır Axı Rəbb Allah günəşdir, sipərdir Rəbb lütf və şərəf verir, Xeyrxaklığını düz yolla gedənlərdən əsir gəmir. Ey ordular Rəbbi, Sənə güvənən nə bəxtiyarlıq.